Чином стає на твій бік. Власне, саме це й сталося зі мною в Дамаску. Після одного дзвінка з Міністерства внутрішніх справ, сирійська бюрократична машина запрацювала на повну силу і працювала вона тепер на мене. Приблизно о десятій годині вечора, через десять хвилин після останньої розмови з Миколою, я несподівано почув своє ім'я погучномовцю. «Містер Максим Кідрук! Містер Кідрук! Будь ласка, підійдіть до трансферної стійки!» Забравши свій пакет, на ходу, натягуючи на ноги кросівки, заспішив стійки. Двоє цивільних працівників аеропорту, чоловік і жінка, хтось із них швидше за все, і викликав мене, виглядали стурбованими, якщо не наляканими. Перед ними, спираючись ліктем на стійку, стояв дорідний чолов'яга, що за формою нагадував грушу. Тіло роздавалося донизу, щоки були ширшими за лоб, груди більшими за плечі, живіті ще більш тілистий, ніж груди. Він стояв у півоберта, злегка нахиливши голову, тож я не бачив обличчя. За гладуном, як мені здалося, стримів іще хтось. Проте за здоровенним тулубом важко було роздивитися, хто саме. Першою думкою, що зринуло в моїй голові, було, приїхав посол. Чоловік виглядав занадто неохайним, як на дипломата, проте я не надав цьому значення. У грудях затріпотіли іскорки тріумфу. О, зараз ми їм покажемо, зараз ці нахаби поплатяться за все. Та радість була перед час. Вона розтанула миттєво, мов сигаретний дим на вітрі. Жінка, помітивши мене, кивнула, здоров'як розвернувся, і я втямив, що витріщаюся просто нахитрувате і кругле, мов сковорідка лице араба. Чоловік був майже двометрового зросту, на грудях навіть крізь кофту було видно складки грудського жиру. На ногах він мав чорні потерті джинси, які ладно оперізували гігантське черво, але не діставали до черевиків, відкриваючи погляду пом'яті сірі шкарпет. Він підступив ближче і окинув мене слизьким поглядом. Його губи, товсті та огидні, з коричними плямами від тютюну скривилися. Нижня випнулася, демонструючи крайнє презирство. Це він? спитав велетень. Озирнувшись за спину, я нарешті розгледів, хто був ззаду. Спершу здивувався, впізнавши клерка, якому давав гроші за візу, і який згодом так нахабно забрав у мене квитанцію. Але вже наступний миті все зрозумів. Оскільки поліцейські втямли, що про кратіжку стало відомо, і від цього факту їм ніяк не відкрутитися. Вони захотіли знайти винного, цапа повдбивайла. Їм потрібен був хтось, кого можна згодувати в системі. Клерк щось відповів арабською. Він був блідим, враховуючи смаглявий колір шкіри, чоловік був радше жовтим, виглядав наче хворий на жовтух. Його руки сильно тремтіли, настільки сильно, що тремор було помітно навіть мені з відстані двох метрів. На віях я присягаюся, бреніли сльози. В очах змішалися відчай і благання. Я не збирався виправдовувати шельмуватого клерка. Він теж був задіяний в цій історії, але не він спричинив цю історію. І я не хотів, щоб покарали тільки його. Він же пішак. Мені потрібен був полковник, містер, крута чорна уніформа. Які в тебе проблеми, нависаючи наді мною?» Закликотав Черевань. Він говорив настільки поганою англійською, що я ледве розумів його. «А ви хто такий?» Його бос». Він махнув рукою на клерка. Я зауважив масивну золоту каблучку на безіменному пальці його лівої руки. Вона була настільки великою, що більше змахвала на ланку кастета, ніж на прикрасу. «Ваш підлеглий був одним із тих, хто розвів мене на двадцять вісім доларів, почав я, а потім ще полковник стаємної поліції, що, як я розумію, виконує роль Служби безпеки аеропорту. Почав мене...» ми... «Неправда!» Грубо обірвав мене велетень. З його рота вилетіла слина. «Що?» – не зрозумів я. «Ніхто тебе не розводив». Наступний момент закарбувався на все життя. Для цієї миті можна було владнати цю проблему до цієї миті. Якби хтось із поліцейських підійшов до мене і сказав, що полковник готовий вибачитись, я б не здіймав галасу. Це було можливо, поки той розжирілий раб не проказав «Ти телепень, ти не зрозумів, ти міняв сто доларів» на сирійські фунти, а 28 доларів – це була плата за послуги обмінника. Найбільше ймовірно, що таємна поліція проінструктувала Товстуна і пояснила, як треба діяти. Ніби все продумали, все врахували. Окрім того, мої нерви нагадували тлюючі головешки, готові зайнятися від найменшого подиху вітру. «Повторіть, що ви сказали, – прошепів я. Ось тут, – він махав переді мною квитанцію, – все написано. Звичайно, там були одні арабські карлючки. Двадцять вісім доларів, так. Плата за обмін ста доларів на сирійський фунт. Так, моя голова спалахнула, немов сірник, який черкнули об коробку. «Не плетіть, дурниць, ви довбані ідіоти!» «Не пудріть мені мізки!» – загорлав я англійською на весь термінал. Просто в обрескле обличчя. Клерк за його спиною зіщулився. «Не плетіть, дурниць, видобані ідіоти! Не пудріть мені мізки!» Товстун в один момент, наче здувся. «Добре, не